اواز المحققین ندیه <تزوح> بارت ځای نه یو بحث شروع کی گی مارکت الارا بحث چیغیت بحث د محصول او د حاصل ویلے کی گی و محصولوه دا رېځای نه واخلي ټول با سره د تب سرری نه دا ټول بحث چې دي تر تاري تر دویم قې د پورې دی لمما کانل فعللو دا وَلَمَّا كَانَ الْفَيْلُ دَالًلًا چه کم بحث ده محصول و ده حاصل لی داده و محصولوهو نواخلی تروائزا عرفتا حازا پوری یو کم دیر شمی صفی دره منخ ده وائزا عرفتا حازا چ کوم ناقل شارح علامه تفتازانی دبل را نقل کړي نور ویزه عرفت hazardous پوری دا پر دې عبارت ته او د ویزه عرفت نواخلي تر ولما کان الفیل دا د شارح حجامی تفسيري په دې بحث باندې چې دا بحث د سل نه دی کړي نو آغه مقاصد ته اشاره ده و اذاه عرفت hazardous tar walamma kan دا په دې بحث د محصول او د حاصل باندې تفسیر د شارح جامی په دې کې یو سر عناواد یو معنا لغوي او معنا اصطلاحي د محصول او د حاصل د لفظ د محصول او د حاصل مانا لغوي او مانا استلای دو دا تحقیق دی چا دی در مقصود د بعضل محقیقین د خپل تقیق نه مقصود د باز المحققین د خپل تحقیقنا سالورم غارز النقل من نقله ناقل چه د نقل کوي شارح علامه جامی دغه مقصود د نقل نسره تجزیو العبارت دے عبارت تجزیو تقسیم تجزیو تقسیم دے عبارت تجزیو تقسیم دے عبارت د په ی د پارا تمهیدن یو څو اصطلاحات اولنای خبره معنا لغوي ده محصول او ده حاصل دوارا سی غید و مشتقتی ده حصولن حاصلا یحصیل و حصولن خو محصول سی غدیس مفولن حاصل سی غدیس مفائلن حصول په سو مانو باندې راضي معنا لغوي او ول ذکر کو محصول حصول ياو په معنا د بقا راضي په معنا د بقا باندې حاصل شي مانه باقی دي شي دوهم حصول به معنی ز رجو رازي حاصل شي او رجاع شي محصول او حاصل معنی مرجع او معال مرجئ او مقال معال در حاصل معنا د نهچړو او د خلاصی را ځي مع نه د او د خلاصی باندې را ځي لکه حاصل دشی شوم بل حصول په معنا د اتمام راځي حاصل شی او معنا تمشي او تم بشو بل حصول په د حصول شی په لید راځي یعنی نیلو شیئ افیلیت نیلو شیئ افیلیت لاستا کی شو دا لغوی معنی دی استلاحی معنی دا محصول او د حاصل لا استلاحی الفاظ دي استلاحی معنی مختلف ارازی محصول او حاصل سهلو نه چھوڑت ویلې کی خدا دو قسمه وی یو چې د کلام نراوزی به مشقته او دویم د کلام نراوزی به بادي نظر چې کوم خبره د کلام نه لک په تکلیف راوزی نه چھوڑتي راوبه سي خلق 50 را مشققه او تکلیف سرا یعنی بی دقت نظر په باریک نظر سره ته روعه سي نوغې ته محصول وي او چې په عادي نظرې نوغې ته حاصل وي دې ځای کې دا معنا مراد ده پوه شو کنه محصول او حاصل د دې وینا بحث د محصول دا لګ باریک دی او لګ دقیق دی په نظر سره بحث د حاصل ده او بحث د حاصل اسان نه په نظر سره بحث د چاته محصول نو ما محصول چې دې چې کم د یو سینه حاصل کړي شي ب دقطین نظر او ب مشتن نو دا چې کم ننو محصول شو او چې کم حاصل شي ببار نظر غې ته حاصل وي دو ام دا دی دا خدل ته مرات شو که یو نور اصطلاحی معې کوم دې مې استلাহি محصول هغه کوم نن راي ته ویل فکر او راي تا لکه خلکوې مال فلانن محصول ولا معقولن د فلان ک نه او ن سوچ ټغلی شته مالی فلانین محصولون والله معغول در محصول چې دے او حاصل دا په معنا د مفاد باندې را ځي محصول هو حاصل انا مفادوه تدد کلام مفاد داره سلورم په معنی د توزیح په ناراضی محصوله او حاصله معنی د توزیحه ریدواله معنی به او وجه زوام فرق ما بصره کې ویل دي چیو کې لګ مشقته او بلکې مشقته نور مانا تا دوارو سدا یاوه محصولوه مانای چې کمدنو تفصیلوهو مکڑیدا چه تفصیلوهو و بیانوهو خو یو تفصیلو بیان بے مشاققتن دے او بل چې کمنو بدونی مشاققت دے بے دی ان نظر دے دا در محصول معنی شوه استلahi دا حاصل ځان لمانی امرازي دقه شریک معنی دي دا حاصل ځان لمانه امرازي حاصل په معنی د متمم حاصله مانا حاصل نو اتمام د دا کلام داشو حاصل پا مانا دا تحقیق امراضی شایل حاصل مانا تحقیق دا کلام دارے حاصل پا مانا دا تقسیم او حاصل پا مانا دا تفصیل دا لغوی استلاحی مانے وے وسيره ويو سيره حصل يحصل حصولا دابا دباب دا لازمی دی دباب لازمی دی او دباب لازمی نه مفعول نه راځي و تا تی سنگا محصول اسم و فول راوسته ده سنگا را تی اسم و فول راوسته ده دی. زکارہ دینا چه کمنو سی غد اسم و فول را جواب داری یو دا سی غد اسم و فول چی دا یو جوابدارې چې دا سیغه دیفول له او په مانا د فیل له په معنا د فیل باندې ده لکه مکتوم په معنا د کاټیم مستور په معنا د سااتیل مکوه په معه د ساقیتهتییا پهه د آتییا م سوافول کله په معه د فیل را ځي پهه د فیل دویم جواب دا دی چې دا مطعددی شوی د په حرف جر سرا ودل د شوه دي حذف والايصال حذف والايصال تاسو زوږ کړي دي په کتابونو کې حذف والايصال دي ته وي چې او فعل لازمي وي او متعدی کړي شي په حرف جر سرا مفعول تا بیا لمذنا حرف جر حذف کړي شي او غ مفعول وصل کړي شي د خپل فیل سره او حذف والایصال وتوي حرف جر سګي حذف کړي او غ مفعول به د فعل سره جوخ کړي لکه جاءنی زیدن جاء فعل لازمی دی او نی یای یا مفعول به دی نو ذا جاء انی څنګه چې کمونو فېلي لازمی متعدی شو اصل کې داو جاء الی زیدن جاء الی زیدن دا جا متعدی شو په ال سره پارفیجر سره شو متعدی شو دا الای حذف کړه او غیاب متکلم چې ونه اې د جاء سره یو ځای نو چې کاله ضمیر د متکلم د فیل سره یو ځای کیږي نو نوې وقایع راوړي نجا انې شو څه شو جا اني دته وای حذف ول ایصال مجید کې هم ډیر شوي دل تو محصول به محصول به یاو محصول عليه نبا او علاس شو حذف شو او دا ها ذمیر د محصول سره جوخ کو م محصول هو شو دلتا شوه ده حذف ول ایصال پويږي کنه بل جواب ده دي چې ټیک تا قانون ده دي چې ذ فعل لازمی نه صيغه مفعولو ناراضي چې کله نقل کې فعل متعدی ته نبيات ناراضي چې کله نقل کې چاته فعل متعدی ته نبيات نسکیږي ناراضي دلته نقل شوی دی د با لازمی باب چاته متعدی ته دلته دې نقل کړي شوي نو پس د نقل نه نه دا جوړه شوي دی جواب دا جوابداري ټیک ته بلک صحیح خبره ده د لاظ نه مفول نه راځي او قانون دا چې نه راي او کله کله د قاعدې خلاف کېږي ل کمماچ چوکو مصول می را نو او کله کله خلاف کیدلی شي نو اکثرری نه شي راتللی او کله کله چې کمدننو مفول دی نهسه کید شي رالی په تعبیر د مفول کې راست سه چ کله دا محصول په معنی د چا شو فایل شو مونږ دا ویکنه ایو معنی چې محصول په معنی د چا دی دا حاصله او ال حاصل په چا دی حاصل نبيہ په دې تعبیرې کې راست سه چې د یو باس ن تعبیر په محصول سره کئ او د بل باس ن تعبیر په چا سره کئ حاصل سره کئ نو راز په تعبیر کې دی تعبیر کې راز هغه دی چې دا محصول سی صغد سوفول نو دی چې مشقت ته اشاره وی لفظان څه ته مشقت ته اشاره وی زګیس سوفول لگا نو سبقای او حاصل دی چې مشقت نیوی مچون نو دا والا نه بس د لږ مشکتی او په مشقت سره دی د د ووج ددن تعبییر په محصولو کوو ګ د معم حلو مع حلو او دا لږ په دقتون نظر سره د وج چې کمدننو دی, دی نهطبییر کم په محصولو کو او د دو دویم باس تعبییر چې کمدنو په چا سره کو دا دا سیغی خبرو سیغه دا اسم افول لامنگ ترجیح ورکلا چی اسم مشتقی دی سیغه را چا دا اسم افول لام اعتراض چی بکم راتا دا داگی سو اکڑو جوابونا زنو دا امیلی چې چی دانو مزدر سیغه دا چا سیغه دا مزدر مزدر کلا بمانا دا مف... پا وزن دا مفول رازی او مزدر چې کم کله کلا بمانا دا وزن د فائل سکیگی رازی دادا مزدر سیغا دا د مزدر سیغه ده سیغه ده مزد ده او مبلفایل دی چاویل چې داس م جاامیت دی وزنې خودتتي داسې راغلی د څه شي اسمه جامد داړو مشتقیدہ نه خو معنی لري چا دا مشتقیدہ بهر حال دا خاص رایګان وی چې کما ښه ظاهری خبره واغمنو ویل چې کوم صرفی شکل و غیره به څه راتو آ جوابو کو دا همو وايو چې اسنه جستاسو مطالعه بیکار لاړش واسه اشاری مشاری به کزه کوو کو ستاسو دیل غم نه را سره دا د بحثو با معنالوغوي معه استلای داې غونته کې بااسونه پرارچ کې را ځي سان ځای نه راځي پهې خودې خبره ده ګران ځایونه لکهمونزه ک کار رالو چې دا تا ټول سکي زود کړي دوی و نه پارچ کې را ولو چې بیاستاسو دا وواایي چې مونږ زودکړی نو هغهه پهې رالو دا تاسو ګرانو ځایو کې هنت کو اندي و نه محصولو وکې من غو دې به اس ته مقرره کړو چې دا تحقیق د چا دی دا تحقیق د چا دی آیا دا تحقیق د ماتین نه کدا تحقیق د شاره رضیدې کدا تحقیق دا سید صنعت دی تحقیق د چا دی سید هر یو خبرې ته خلق زہاب کړی دی شاویلی چې تحقیق لچاره نماتن ابن حاجب تحقیق دی شاویلی د شداد شاریه رزی تحقیق دی او مفتابه قول په نحو کې دا دی چې دا د سید تحقیق دی دارچا تحقیق میں سید صنعت اصل کې ماتین په مفصل کې دغه خبره ذکر کړې ودا چې کوم مخ کې و ک قول کا ادارو اد فی نفسیا حکمھا قضا ان نذیر بخ کې سکړو ذکر کړو په دې نذیر کې او تشبیه و سوا تشبیه علامه رزی شارح رزی اغیچ کمدنو دا بحث کاؤ دا کافی شارح تے رزی دا کافی سدا شرح دو جلدہ که ام ملاویگی و سلور جلدہ که ام ملاویگی پا پیسو بانی دا و پارا بائی که دا شارح رزی اغیچ دا تحقیق کاؤ دا اسم د تاریف دا وضاحت ایسا کاؤ دا ماتین دا خبره ای را نقل کری دا دا مخکینه چې منکو اولا د مفصل که قول اکا عددار و نفس افی حکمی ها دا چه کم عبارت شارح جامی نقل کری دا ماتین دا عبارت شارح رزیم سکڑ دی نقل کری دی دا دی پا وضاحت کی سیت سندت په یو ځای کې په بعض د ور عام و کې په بعض د چا کې ورو کې سنت د مووجودې خارجی او د مووجودې ذهننی او بحث چیړلی دی د مووجودې خارج او د مووجودې ذهننی او بحث سکړ دی چړ ل دی چا هغه د دی سره ډیر موفقوته د ځای سره شارېیرزی له کېیدله دی او د ده سیدساند اگر تحقیقی را نقل کرده ده زنو خال کو خیال نه کرده نو آغی بس ویلی چې دا د ده ماتین تحقیق ده زکر ده ماتین اگر پسی ایسا کرده ده راوڑه ده او چاپ و کتاب د رزی کیلی دلده ده نو بیلی چه ده چا تحقیق ده رزی ده او حقیقتن ده ده سیدساند سو تحقیقو ده سیدساند او کلو چه کمدنو شرم و آ چه فند امور عاماو ده ال ته دا تحقیق سو کڑو پا فند چاکی امور عاماو کی دا آن غزائنا سه سند را نقل کڑو او بخپل کتاب کسه کڑو لکلو نو ابو عزریحی چه ده ابو عزریحی یعنی دا دی تحقیق موجد چه ده ابو العزر سعی دکنه دا بکارت زائل کون کی خاون تاوی لکی کی کنه ابو عزریه و توي دا یو اصطلاحی لپه زيده عالمان چې کم بحث یو سړی نوی جوړکړی نوی پیدا کړی نو ابو عزریه یې دے دیوې مقامات کې وو چا تويلي اول کې مقامات حريري او هغه مقامات د بل چا چې پکې زبادي وبياوې والفضل للمتقدمين دا هغه د پاره چې کمند دا ابو القاسم هغه مقامات هغه پکې شماري انوي تګ ته زماره خمزان تسوي ولګاره مرکه جوړ کړو نو چچاپ یو فن اولنې ایجاد کړوی او دا غي کوش دا غي کړي اصطلاحات یو بحث نوي کړی د چا نقل ني کړې نو هغه تدوی پلان کې د بحث ابو عزری هې دې دې ابو العذر یې د بکارت مالک دې دې یعنی اول تک ول د مات کړې دې اولنې اعلان یې کومونو تکړو نو دا دې بحث ابو العذر چده نو آغا سوکتے سید سانت دے سید سانت دے دا بحث تو سید سانت سیب دے او دا سید سانت چده نو دا ملاقب پا بازو المحققین ام نے صحیح ده نا دا, دا شاہ اسماعیل شہید په کتابونو کی چاکسر افضل المحققین راشی نو آغا شاولی اللہ تاوی ابزل المحققین دغه بحث کړی نو ابزل المحققین شاولی الله تخپل نیکته وای د شراقات لندا دیل می کلام په بحثونو کې دیل می کلام په بحثونو کې چې کله بازل المحققین لفظ شي راشی نو دا سند سنت اشاره وی صحیح ده کنا شاته اشاره وی سه سند دا باز داسې سند لقب دی لګه اگر استے کم دنو درس کائے ہوائے شال قران رحمۃ اللہ و تعالی فرمائی لی کہ تا تسوک وی نہ ہوئی چہ رنوں کھچ گٹ آڑن ام شیخ تے چلوٹا آڑن ام نشیختے اور دے سے شی شیخ تے تا سوک مرادی بعد تج شال قران وے انو بسی بس پن پیر شال قران دسی مرادی شفقی عبارت تا سبق وے او توے امام سے فرمائی لی دی نو بس قارہ خبردا امام اعظم دسی مرادی امام حنیفہ دار فن خپل اصطلاحاتي او د ارچه خپل خپل اندازي خبرونه پیږي کنه پیږي نو دار چ خپل اصطلاحاتي چې کله سه کم دنو سره ادا غوي او کتابونه معنی وداوي وی علامه دا ویلې دي نو غینا علامه څه کا مرادي چې شیخ وي وی دا ویلې شیخ عبد القاهر دي مرادي شیخ عبد القاهر ته مرادي دار چ خپل شیخ ته غنا دار چ خپل محققي مدار کتاب فل اصطلاحي او د بعضل مقیقین چې دی او دا د لقب دی س صع ملقب د په لقبپ د بعضل مقیقین بندې او دا د دو دوی مې خبرې شو چې دا تحقیق چې کمو ا چا دی باېباتې آین دا ملاقات منشاءال الله